Și Huck au plecat pe Mississippi. Adaptare radiofonică după Mark Twain. Acțiunea se petrece în jurul anului 1840, într-un orașel de pe malurile fluviului Mississippi, în sudul Statelor Unite ale Americii. Acolo, pe câmpurile nesfârșite ale plantatorilor de bumbac, Trudeau mii de sclavi negri. Nu lucrăm mai bine cântând. Așa e obiceiul la noi negri. Asa ca vă cunosc obiceiurile! ține oh, Ei, ce zici? Bine. Nu lucrezi mai bine acum? Schimte-te trebuie! Nu oh, cel mai bun cântec pentru voi, criminos! <Der> Bună ziua, James! Dar ce s-a întâmplat aici? Hai să-ți rup piciul! Of! Rup. Of, Mr. Brown! Nu știu ce să mai mă fac cu blestemația ăștia de negri! N-am mai văzut așa, Leneș! Aveți dreptate! are să-ți un bici <gântu> nou! ai grijă, nu ai grijă! Îți dau eu unul care nu se rupe nici pe spinarea unui taur! Mr. Brown, <gântu -i> va trebui să mai facem rost de niște negri! De când ați cumpărat plantația de alături, mai răspesc cu ăștia. oricât i aș bate! Ma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 pe unul îl eu de mult. Da? E Jim, uh -huh. negru domnișoare Watson. S-a făcut mare și mai da, da, da, îl știu, îl știu. <laughs> Strașnic animal. Dar o să vrea bătrâna să-l dea? L-a crescut de mic, să fie obișnuit cu el. Lasă-l pe mine Mr. Brown. Un duplec eu. Babii îi cam place culoarea banului. <laughs> <laughs> Am să-i ofer un preț bun. Bine, bine, da. James. <laughs> Ei, ce zici, Dorisora Watson? Facem târgu? Zau, nu știu, Mr. James.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 Poate că vă hotărți. La revedere, domnișoare, Watson. La revedere, mister James! O clipă, să vă conduce! Haideți, dragă! Haideți, dragă! Haideți, dragă! Haideți, dragă! Bravo băiatul tău bun joc! Vei să pui mâna pe toată prada! N-ai -mi ah, băiatul ăsta! Ce ziceți domnișoaruață? Cum înseamănă! Și dacă știi cât mă iubește... Oh, ce bine de dumneata!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 și acum, și acum, vă spun la revedere și nu uitați. Nu, nu, nu nu, uite. Da să mai vedem! Da, La revedere, mister. La, la revedere, la revedere. Aoleu, domnișoara Watson. Hai, ce faci acolo? <coughs> Ți-am spus să nu ieși din camera ta <coughs> până nu termini licțiile? l Le am făcut, domnișoara Watson, dar vreo... Dar ce? Minți?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 Bineșor, Watson, dumneata, ai să ajungi în rai? Sigur că da. Eu mi-am făcut întotdeauna lecțiile și mă duc în fiecare duminică la biserică. Da, Tom și cu Jim o să ajungă în rai. Jim? Un negru în rai? Ai înnebunit, Hăc? Ferească Sfântul, nici negrii, nici prietenilor n-ajung niciodată în rai. Ha-ha, atunci ce regulă! Nici mai fac lecțiile! Ei, asta-i prea de tot. Ha!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 mi-a stricat copilul negru, el l-a furisit. Lasă-i arăt eu lui! <fra -tru> Soare, să le sub stele. Bravo, Jim, frumos ai cântat. Tare mult îmi place să te ascult. Jim e fericit că v-a plăcut cântecul Master Tam. Păcat că n-a putut veni și Huck.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 Acum Jim negru, domnișoare Watson, trebuie să plece la fântână. Bine, Jim. Dar mâine mai vii aici, nu? Da, sigur. Aici e magazin foarte bine. Nimeni nu ne vede. mai să nu ne audă cineva. Ce zgomot afară. Tom! Unde ești? Aola! Vine mă tu moli. Aaaa! Știam eu că vă voi până la urmă. Frumos vă stă la amândoi. Jim, iar când în loc să-ți vezi de treabă. Am să-i spun eu, domnișoari Watson. Ești un leneș. Nu-i Jim, devine mătușe Molly. Eu l-am rugat să cânte. Tu să tași din gură. Mai bine te-ai vedat de lecție. Uh, Mrs. Sir, nu certați pe Master el nu devine. Jim a cântat singur, fără să fie rugat. O, braznicule, să iei imediat gălețile să duce apă de la fântână, domnișoari Watson. No. Trebuie să fie supărată foc pe tine de când te aștea. Da, da, Mrs. Sir, Jim se duce imediat. Ah. E rușinos că nu ți găsit alt prieten decât un negru. Jim e negru, dar n-are importanță. Are suflet alb. Mai alb decât mulți băieți albi. Uite, și hache prieten cu Jim. Alt prostănac. Dacă domnișoara Watson nu l-ar crește din milă pe Huck al tău, mă întreb ce ar ajunge. Grozav prieten ți-ai ales. Nu mai ne trebuie nici faceți. Uite, uite și acum. Ești mânjit cu dulceață. Eu nu văd nimic, mătușe, măli. Zău? Ia uite te la gura ta. Da, ce tot e strâmbe așa ca un caraghios. Păi încerc să l văd gura. Ne-a împăratule. Ai noroc că mi a uitat nu iaoa. Mi se rupe inima când trebuie să te bat, dar n-am un cotro. Și mie mi se rupână dragi, când mă bat mă moli. Ne rușim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 Parcă dumneata nu pești de multe ori. Nu uh? mm, Ce crezi că nu te-am văzut? Îngrozitor, Povil! Am să te pedepsești uh. pentru asta. Iar mi se rupe inima, dar trebuie să te bat. N-am încotro. Vai, mătușe, Moli! Nu crezi că-ți face rău să-ți se rupă inima de atâtea orice uh. zi? Oh, asta e culmea! Las că te pedeptesc eu altfel. Aha! Am găsit! În loc să te las să te ducea să să tragi la țintă, ai să vopsești gardul din fața casei. Nu, dușe Molly, te rog, pedepsește-mă mâine. Lasă-mă să mă duc azi, să trag la țintă. Îți promit că vopsesc mâine gardul. Hai să vopsești gardul chiar astăzi. Numai așa ai să te înveți minte. Ia-ți și găleata și să nu mai aud o vorbă. Peste o oră vin să văd ce să un loc să mă merg să trag la țintă. <coughs> Mai vine și încăzut căizul ăla de Bill James și-o să mă vad? Ce să râdă de mine.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 Mulți băieți ai mai văzut tu care să li se dea voie să vopsească un gard? Mm. Nu se pricepe oricine. Mm. Și acum, lasă-mă în pace. Du-te să tragi la țintă. Mm. Ha. Auzi! Să tragi la țintă! Parcă asta nu pot să facă în fiecare zi. Ascultă-te! Tu nu glumești? Să glumesc cu așa ceva? Ha, ești nebun! Spune mai bine dacă linia pe care am tras-o acum e dreaptă. Da, sigur? Uită-te bine că nu-i glumă ce fac eu aici. Da, e dreaptă! Bine. Vă mulțumesc, nu mai am nevoie de tine. Tom? Tom? Vrei să mă lași și pe mine să încerci nimic? Pentru nimic în lume!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 E destul de mare. Nu știu ce să fac. Hai, Tom. E bine, hai că te las puțin. Până când mănânc mărul. Dar să știi că îți fac o mare favoare. Ține bizineaua. Da. Nu, nu, nu, Așa. Ține. Numai nu așa, parcă ține o mătură. Așa cum îți arăt eu. și acum începe. Jos, Mai lasă-mă puțin. Na! Uite, îți dau alt Da, alt Bine, dă-l încoace. <fie> uh, uh, uh, uh. uh, uh. Mi-a venit banda. O să de ciudă. ce da. da. șefule, ce faci <fie> aici? Uh, uh, uh, uh. uh. Nu vedeți? Vă obses gandul! Bine, da, și pe vom să Bine, puțin Bine, Ce, ce voi vă da! ceva? ceva? Dar da! de ce e, Pentru da! Pentru că Bine, am Bine, da! și două și da! Bine, da! n da! Bine, ce, Bine, da! Bine, da! Dacă da! Bine, da! Bine, De nas pe toți încrezuții <laughs> Ei gândesc că le-am făcut o mare favoare <laughs> să nu le strică nițică muncă He, da tu să ce ai aici însă? Stai să-ți arăt oh, O pisică Tu ce faci cu ea? Asta nu e o pisică obișnuită Uite te la ochii ei <laughs> Ce nostin Are un ochi albastru și celălalt negru <laughs> Grozat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 Aștepti miezul nopții până când vine un drac, sau mai mulți draci. Da? Da, atunci iei pisica, o zvârl după ei și spui. Dracii, ia pisica cu tine. Pisică, ia neici cu tine. Nu rezistă niciun neg asta. S-ar putea să fie așa. Tu ai încercat? Nu, no, dar mi-a spus baba Hopkins.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 Mie, să-mi fie frică, glumești! Vin înainte de miezul nopții sub fereastra mea. nonul obișnuit, mi-e unapt sub geam. Bine, am să vin. Ai, să ce ce ce Ai, Iată, am terminat! Uită-te și tu ce frumos l-am vopsit! Să mai spui că nu ne pricepem. Da, da, da. Mergem. Veniți mâine să bopsiți și gardul din spate. Dar mai aduceți și alte jucării de acasă. nu Pe Pe mâine! Pe mâine! Pe mâine. De mână ca să nu ne-ai pierde. Uite că am ajuns. Era cât pace să tragem mai departe. De n să îi poarta. Nu te tragi! Să nu ne fi zipa pasnic. prea-mi place noaptea asta. E... E cam urată. Tom, tu n-ai auzit ceva? Ba... Ba da... Parcă... E... E ceva... Uite acolo, Tom, lângă sal, ce e? Aole, ce e acolo? E groaznic, Tom. Un om fără cap, fără brațe, fără picioare. Nu mai pot în mine rău. Mai, Huck, ce ne facem? Master Tam! <trui> master hack!! Nu vă speriați! Da, e vocea lui Jim. Jim, tu ești? Da, Master Tam, eu. <trui> bate te mă rog să te bată.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 Se zice că sunt șerpi acolo, dar n-are a face. Altă scăpare n-avem. Da, da, da, pe insula Jackson e bine. Lui Jim e mai puțin frică de șerpe decât de oameni albi. Da, Master Tom. Jim pleacă singur. Master Tom și Master Hack trebuie să rămână acasă. E pericol prea mare pentru ei. Dar nici nu mă gândesc. Eu vin cu tine. Dar, minte dragi, eu unde român? Vreți, nu vezi? Trebuie să mă luați și pe mine. <laughs> bine, hai că te luăm cu noi. E...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 Încă nițel Mai nițel să mai dorm Master Tam, Jim e aici, nu mă Moli Deschideți ochii și o să vedeți <laughs> Ce? Ce? Vreau <-i? laughs> să zic că N-am visat că am fugit cu tine și că suntem pe insulă Da da, Huck unde e? Master Huck doarme lângă Master Tam Lasă <poons> că îl trezesc eu hack hack Hai, scoală și fați lecțiile. Domnișoară Watson, mai lăsați mănițele. Cum? Nu vrei să mergi cu mine în rai? Nu, nu vreau. Vreau să mai domn. Nu se poate master, hack. Jim Frigio știu că e imediat gata. Faceți o baie repede și pe mâncați. Jim Frigio știu că... Mii de Ce e asta? <laughs> Hai, mai nene și deschide ochii! Ce? Ai uitat unde ești? Ia te uite, ce frumos e pe insula noastră! Pi, grozav! Parcă sunt pomi și mai înalți ca anul trecut. Și ce plante mari! Ai zice că o mii de brațe! Uite, uite și-o feveriță mică, mizitică de tot Uite, uite uite uite uite, uite. Păcat, s-a cățărat într-un pom, nu mai văd Nu-i nimic, nu vă recășiți, Master Hack. Am văzut multe feverițe aici, prindem noi una Vine Jim, dacă zici tu Copii, parca în fii în pădurile virgine Da? Ascultă, Tom, ce-i între o pădure și o pădure virgină? Cum nu știi? O pădure virgină e o pădure unde mâna omului n-a pus niciodată picior. Cum vine asta tot? Ei, n-are importanță. Așa scrie în cărți. Da. Ești prea mic ca să înțelegi. Și nu mă mai printeși cu întrebări. Hai mai vine să facem o baie și pe urmă mâncăm, că mi-e o foame de lup. mi e o foame. Ar putea mânca un bou întreg. U, un bou? Hai, hai, hai, să vedem cine ajunge mai repede în apă. M? Una, una, două, două, dou trei! Fai. <tus> Fai. Mâncare gata! Hai să să mâncăm, hai? Mai Fai, să facem ziua, să Vedeți ce știu că a prins Jim? A găsit o undiță mare în barcă. Hai să voară! Ce să mai caute Johnny și barca și undița?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 Dar Mastercard e un bărbat mai mic. Pipa e prea mare pentru masterta. Nu e adevărat. Și eu vreau să învăț să fumez din pipa. Hai să mă înveți și pe mine, nu e așa, Jim. <laughs> Bine, dar e un bărbat și mai mic ca Mastercard. Hai, dăm pipa! Bine. Ah, mare lucru să tragi din pipa. E foarte de ușor. Dacă aș fi știut, aș fi fumat mai demult. Uite, încearcă și tu, hac. <coughs> Adevărat, nimica toată. Ați fumat destul, dați, Pipa. Ce vorbești? De-abia începem. Domn Pipa hack. Aș putea să fumez toată ziua. Ce zici, tu? Dacă ne-ar vedea vila acum, ar crăpa de invidie. Ce cred? Închipuiește-ți tu că l-am întâlnit pe bil și ți spune ție. Hai, hag să fumăm o pipă. Ai puțin tutun la tine că eu mi-am uitat pe-al meu acasă. Și Iusa-și spune. Da, Tom, am tutun, dar să știi că e cam tare. Și Iusa-și răspunde. Dă-l încoace, mie îmi place tocmai că e mai tare. Și ne-am aprinde pipele ca și cum n ar fi nimic. Ce ochi ar hărbat și toată banda lui. Păcat că nu se poate. Ține pipa. Da, foarte păcat. Poftim pipa. Cum nu mai vrei să fumezi? Ba da, dar fumează și tu. Mi, -mi se pare că mi-am uitat briceagul lângă barcă. Mă duc să-l caut. Poftim pipa. Stai, Mițel, E să te ajung să Gima a avut dreptate când a spus că pipa e prea mare pentru master time și master hack. Uf, păcat pentru bună știu,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 Muzica și Huck aveau de ce să fie îngrijorați. Dispariția lor provocase o adevărată harababură. Măi, doamne, dar cum? Măi, cum? Mi-a dispărut copilul! Doamne, doamne, beata femeie! Mi-e de delul din el! Unde-o fi dispărut? Cine mi l-a luat? Și când te de șase ani de zile în șir a grănit, și preotul care mi-a spus că așa o să ajung sigur în rai. Vai, vai, vai! Și acum va trebui să iau alt copil de suflet. Spune-mi, Hopkins, dumneata știi multe!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 Mi-a furat negru, Jim! Cum? Ți-a furat Jim, 800 de dolari? L-am vândut pentru 800 de dolari administratorului James! Și azi nemernicul a fugit! <gri> Am o că cucii negru dumitale cu hac și toama-l neau a dispărut și toți sigură că toți negru l-a răpi și pe el. Am avut și o presimțire noapte. Am fost trezită din somn de a ăla de cotoi care vine din când în când. Am aruncat prosticlă după el, dar nu l-am nimerit. De câte ori vine cotoi, ăsta, i se întâmplă o lui ta? Și acum toama a dispărut! Și toama a dispărut! Și sunt sigură că cim la urat, fi că tot timpul îi dă așa e! Și mie mi-a furat copilul! Și mi-a mi furat și 800 de dolari! Oh, oameni, un ajutor! Ajutor! Nu da mi mai, Lău-mi la dați parte! Misu Watson, am aflat că ți-a fugit negru. Să-mi dai înapoi cei 400 de dolari pe care ți-am dat carbuna, că a fugit de la dumneata. Nu de la mine Da, mister James, am să-ți dau Dar nu i-am la mine, sunt în saltea acasă da? O oh, lume, fură no, Nu, nu sunt în saltea Oameni buni, da, n-am furat da, banii da. Banii mei, banii mei <laughs> Tommy, Tommy Cum te-ai putut lăsa tu de negru ăla? Oh, Tommy, Tommy De ce ai plecat? Ce n aș vrea să fii iar aici? Toată ziua Poate chiar și pe toate fotonile. <hie Banana> Te-aș lăsa toată ziua să te joci de Ei, Jur! Liniștiți-vă puțin, doamnelor! Poate nu-i prea târziu încă. Poliția a trimis o grămadă de patrule să caute pe negri fugiți de-a lungul râului. Ghe! Ghe! Ghe! Ghe! să timp, pe insulă, copiii s-au distrat, s-au bălăcit în apă, s-au jucat de apirații și câte și mai câte. Acum, puțin obosiți, l-au rugat pe Jim să le cânte unul din cântecele lor preferate. Ebrun în cer are fața albă altfel poate n-ar spatele meu negru sufovara gra S-a deloc umărul meu negru Supune bice de foc La bumbac cu alb E pus de boier Dumnezeu la fel a fost Pus de el în cer. Că e vreun în cer, are fața albă, altfel poate n-ar lăsa, spatele meu negru, sub covara grea. Bravo, Jim. Dar ai cântat mai altfel ca de obicei. Spune, Jim, tu când cânți la ce te gândești? Când Jim cântă, inima lui plânge, fiindcă lumea era cu bieții negri. Jim se gândește la o țară unde totul ar fi bine și frumos și negri liberi. Of, dacă Jim ar fi liber, ce fericit ar fi! Ar munci și-ar strânge bani și și-ar răscumpăra mama și sora care sunt departe. Spune-l, Master -tama. Nu există nicăieri o țară unde toți oamenii sunt liberi și fericiți. Știu eu. Am citit în cărți că sunt și țări cu regi. Dar nu cred să fie mare scofală acolo. Regii sunt foarte răi cu poporul. Dar de ce să înregești, ăștia La ce trebuie? De... Pe câte am citit, la mare lucru nu folosesc. Dar ce fac regii toată ziua? Nimic. Le nevesc. A, mai au și niște duci și conți în jurul lor, se îmbracă toți foarte frumos și din când în când se mai văd cu alți regi Și-și spun, majestatea voastră, înălțimea voastră, luminăția voastră Și cât câștigă regii pentru asta? O mulțime de bani, cât vor? Păi asta nu e dreptate, de <sus> Stați! Nu mișcați! Stați pe loc, nu vă mișcați niciun! Ce, Jim, Jim? Nu vă mișcați, nu vorbiți! Ușar pe marele. Oh, nu! Hai o... de mine! Asa! Păi, zi, umară! Umară Jim! Asa! La am mort. Bine că am putut. m ai salvat de la moarte, Jim. Dacă n-ar fi fost Jim, n-ar fi mușcat șarpele și n-ar fi o <laughs> Nu mai plângeți, Master Hack. Șarpele e mort acum, gata cu el. Bunul nostru, Jim, putea să te omoare pe tine. Ești un adevărat prieten, Jim. Putește, dar nici pentru zece băieți al Jim. N-am făcut decât ce trebuia să fac. E da, acum să plecăm de aici. Asta nu e singurul șarpe de pe insulă. Mai trebuie să fie mult, să plecăm cât mai repede până când nu rămân și alții. Da, ai dreptate! Trebuie să plecăm de aici. La unde plecăm tot? Nu stiu. Să ne vedem întâi în barcă, pe urmă vedem ce facem.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 să încercăm să ajungem până la New Orleans. Am citit că acolo nu mai sunt sclavi. Hei! Ia. Hei! Iată ce! Se aude ceva! Ei! Stați, pe loc! Cine sunteți?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 Ce e omul? E tatăl nostru, mister. Dar ce boală are? De ce n-a vrut nimeni să apropie de el? E grav? Da, știu eu. Ia, ascultă băieți, mai bine ne spui ce are. Răspunde ce e cu tatăl tău. Da, mister, am să vă spun. Dar nu-mi că nu o să vă speriați. Nu o să ne lăsați singuri. O să ne ajutați? Ia, ascultă băieți, nu cumva tatăl tău are un vărsat negru? Ai vărsat negru? Ce vrei să ne mulțim cu toții? Baie, mister, nu vă supărați. Credeam că o să ne ajutați să-l ducem la doctor. Îmi pare rău, dar suntem foarte grăbiți. Căutăm un negru care a fugit. Și nu te mai apropii așa cu barca de noi, băiete. Stai mai încolă. Lasă, lasă. Poate o să vă ajute în altă patură. Fluviul e prim. E cu bine, băiete. Hai, John. hai. mai repede. Am scăpat. Mă vă mulțumesc. Niciodată n-am să uit ce ați făcut pentru mine. E păcălit strașnic, Tom. Dar ce facem acum cu celelalte patrule? Ai auzit? Râul e plin. Ascultă, Huck, trebuie să ne întoarcem. Cum? Înapoi? La șer? Îl mm. ne ducem la insula Pescarilor. E aproape de tot. La ora asta nu mai e niciun un pescar acolo. Bine.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 Da, Jim. Așa, Jim. Rămânem împreună. Ei, da. Acum trebuie să dormiți puțin. Mâine trebuie să fiți odihniți. Mâine... Ne așteaptă o zi grea. Da. Așa, Jim. Așa. Uh. Jim? Da. da? Tu nu te culci? Ba da, Master -tum. Da, întâi se culcă copiii Și Jim are să le cânte încet un cântec frumos Ca să doarmă mai ușor Da, Jim, cântă-ne Cânți așa frumos Tu What Trebuie să vă spună ceva Jim ar să plece singur Nu poate să vă ia cu el Ați fost singurii lui prieteni albi Dar ceilalți oameni albi n-ar înțelege asta Dacă ați venit cu Jim mi s-ar întâmpla numai erele din cauza lui Ați suferit de foame de, de frig Am fi urmărit și Jim cu ce ar putea să vă apere nu, nu, nu, nu Jim nu poate să vă lase să veniți cu el Nu fiți supărați pe Jim Inima lui plânge acum Cum n-a încă niciodată. Jim are să încerce să fugă. Dar dacă oamenii albi îl prind și moare Să știți că, până în ultima clipă, Jim s-a gândit la voi. Rămâneți cu bine, copii, dragi. Jim nu are să vă uite niciodată. Niciodată! Ați ascultat? Tom și Huck au plecat pe Mississippi. Adaptare după Mark Twain. Înregistrare realizată în anul 1953. Au interpretat Silvia Chicoș, Mariana Oprescu, Maria Vauvrina, Mimi Năceanu, Dinu Ianculescu. A cântat Rodion Hodovanski. Regia muzicală Romeo Chelaru. Regia artistică Mihai Zira.